Trykket på Get In Talk Show på din podcast eller inde på Dplay. Og det betyder, at vi sidder her nu. Kian og Thomas Gravgaard. Jeg har valgt de to mennesker. Kian Gravgaard. og Thomas for Jeg har valgt de to mennesker, jeg bedst kan lide i verden til at være med i dag. Så det er jer to. Ja det var vildt. For vi kan ikke dig. Nej, nej, præcis. Så det er sådan lidt, jeg ikke havde altid her på redaktionen også omkring det. Hvordan har I det? Jeg er tilbage efter ferie. To ugers sommerferie, hvor jeg bare har gået rundt derhjemme. <laughs> Og er det dejligt at være tilbage? eller er det, du Ej, Nu skal vi i gang igen. igen. Sæsonen begynder jo lige om lidt. De forskellige turneringer. Og vi har heldigvis stadig nogle af dem. Så jeg glæder mig. <laughs> Og du har også lavet batterierne op i Grafgaard? På Nej, jeg har været i gang længe. Men, men man bruger meget krudt på at være nervøs inden AGF's Europa lige kvalifikationskamp på torsdag. Ja, Dragør er stor det Honka fan. <laughs> det det ved vi. Og den har vi jo på vores kanal, og skal vi jo huske at sige også AGF mod FC Honka på, på, på seks lige præcis og på Dplay. Det det glæder vi os til. Super. men det klokken her klokken 18. Er der optakt? Klokken 19 er der kamp. Yes. jeg skal til Aarhus, det glæder jeg mig til. Vi skal ikke tale AGF øh, her nu, det kommer vi sikkert til alligevel, når du er her, Men så vil jeg rejse mig og gå. Yeah. <laughs> det er jo et, et podcast og program om, om, om britisk fodbold, og heldigvis har vi også snart britisk fodbold på vores kanaler. Det har vi på lørdag på 6'eren fra klokken 16, hvor der er Community Shield imellem Arsenal og øh, Liverpool. Kian, den her Community Shield nogle gange, sådan, øh, den, den lidt glemte øh, turnering, den lidt glemte trofæ. hvad er det for en, en kamp for dig? Det er jo øh, den kamp, vi har gået glæd eller jeg vil ikke sige, at måske har vi ikke har gået glædet os så meget til kampen, men vi har bare gået og glædet os til, at vi endelig skal se noget engelsk fodbold efter en lang øh, øh, sommerferie. Øhm, øh, men det er jo lidt anderledes i år, i og med, at der ikke har, rigtig har været en lang sommerferie. Vi har været stoppåret med fodbold helt til. Helt indtil kan man sige, at der har været Europa League, der har været Champions League. Allerede er der endda nogle ligaer, der er begyndt. Den, den danske begynder snart, den franske er vist begyndt. PS. Skotsk i gang nu Netop. Men det franske begyndte jo, var det lørdag, mens PSG så spiller Champions League-finale. det er lidt under overlap på en eller anden måde. Netop. Så, så, så på den måde har vi jo ikke, man har måske ikke gået og glædet sig lige så meget, men, men, men, men det bliver fedt at komme i gang, og, og, og, og man får jo en lille bitte indblik i, hvad man kan forvente. Jeg vil lige vil sige fra fra nu er det så i, i, i hvad det, slutningen af august til sæsonen slutter i, i midt i maj. Er der jo, er der jo lang, lang vej og der er meget der kan ske, men vi får et lille indblik i hvad vi kan hvad vi kan forvente. Hvad er det, er du der til, graver hvis en community shield-kamp imellem Manchester på. Den er lidt tung, fordi hvis jeg skal være ærlig, øh, jeg havde jo længe håbet på, og, og det var der også øh, tegn på, at det her det skulle blive øh, den første kamp i England efter coronapausen, hvor man ville lukke publikum ind. Selvfølgelig ikke i de mængder, vi, ville være vant, eller vi er vant til på Wembley. Men, men øh, det havde jeg faktisk gået et stykke tid tænkt, at den, den skulle vi vise, den første kamp med tilskuere tilbage på lægterne i England, men det man jo så kvær udviklingen i, i, i Europa og i England øh, man allerede for nu uger siden gået væk fra. Øhm, nu er det så til gengæld en kamp, hvor vi jo, og det er jo så min, min store udfordring for tiden, det, er, det handler om holdene på banen. Og der må man jo bare sige, at det, der er det en ret lækker kamp. Altså Liverpool og Arsenal, det, det, det, den kan man også godt se, selvom man bare normalt ikke vil kunne klare sig uden lyd på lægterne. Det, det er jo en kamp netop mellem Arsenal og Liverpool. Jeg synes, det er jo længe siden, vi har set Liverpool skulle spille kompetitivt for noget. De var jo stort set engelske mestre før, før coronapausens udbrud. Kian, hvad glæder du dig sådan, til at, ved at se Liverpool, den forfatning, de, de er i? Hvad, hvad er det også, de skal bygge på på en eller anden måde i forhold til næste sæson? Det er jo i virkeligheden, om, om, øh, om de kan spille med den samme intensitet, de gjorde, da der rigtig var noget på spil. Altså, de sluttede i virkeligheden sæsonen OK af og, og levede ved nogle gode præstationer der også, hvor man måske havde forventet, at det, det, det sådan lidt kunne crashe, fordi de ikke rigtig havde noget at spille for. Øh, så, så den der intensitet ser om... Øh, om øh, om øh, et, i og med, at der ikke er rigtig er kommet nogen nye spillere til Liverpool, om de formår stadig at, at, at, at bevare den her, øh, ja det er sådan lidt cliché, men at bevare den sult, om der er måske kommer noget med taltræthed, som, som vi så med Tottenham. De, de handlede jo ikke i to transfer, eller var det fire transfervinduer i træk, i hvert fald to sommertransfervinduer mm. i træk. Og Liverpool har heller ikke reelt handlet. De har jo så Minamino i øh, sidste vinter, øh, som, de handlede, øh, som de handlede der. Og så, og så har de ham her, Grækeren, der har været i Esbjerg, Kostas Simikas. Simikas, som de har hentet. Ikke lige frem til at gå ind på, på A-holdet med det samme, forventer jeg. Så, så det er spændende Så Også sådan på sigt, hvordan håndterer Liverpool det her med, at der ikke kommer nogen nye profiler til. Der er jo, der er jo stadigvæk mulighed for det. Der har været snakket om Thiago fra Bayern München, som jo vandt Champions League med dem. Men, men det glæder jeg mig rigtig meget til, især med, med Liverpool, om de kan fastholde det momentum, der har bragt dem så langt. Så, så, det bliver ja. også spændende at se med Liverpool, om. Altså, øh, det er jo et, ligesom Manchester City's FA Cup-triumf øh, i 2011 blev sådan et paradigmeskifte for dem i deres selvopfattelse, og de er derefter bare begyndt at score titler ind. Øh, Liverpool har selvfølgelig ikke ligefrem været titelløse, inden de vandt Premier League her, men for dem er det også et paradigmeskifte. Øh, øh, bliver de nu bare ved med at score titler ind, øh, og, og, og hvordan håndterer tilskuerne, hvis man allerede nu øh, til Community Shield taber, og man så pludselig ikke længere har vundet den seneste øh, øh, titel, man sådan var involveret i. Øhm, og, og, øh, og, øh, det kan, jeg vil ikke sige, at den her kamp på nogen måde kommer til at definere Liverpools sæson, men det kommer til at definere starten af sæsonen, og det kommer til at definere, om vi bare alle sammen nu begynder at tænke på Liverpool, som det naturlige hold til at vinde titler i England. Jeg vil også sige, at Liverpool er stor til den her kamp, kommet tilbage en uge tidligere fra ferie og, og, og, og måske lige i, lidt mere i omdrejning også i forhold til, at, at de måske, måske også kommer til at stille med et stærkere hold, fordi Arsenals øh, profiler må ikke har været i gang så længe, og de vil måske passe på, et, at, der er, at, der er, at de ikke får nogen skader. Øh, så tydeligt, Arsenal jeg. startede træningen lørdag, altså de har en uge til, til op til den her kamp. Ja, er du er er nervøs siger. for den? Du vil jo Larsen altså ja Jeg er, er Arsenal altså tilhængere, men, men nervøs ved jeg ikke. Altså jeg ved ikke, hvor meget man, som jeg også siger, hvor meget ligger man i den her kamp sådan rent. Det er jo ikke... Hvis man vinder den, så er den rigtig vigtig. Nemlig man vigtig lige den, så det er lige meget, den det vigtig lige vigtigt men det, den ligger jo også på et lidt underligt tidspunkt, som vi talte om, fordi øh, de skal jo spille træningskampe efter den her øh, Community Shield, der begynder de først en rigtigt at gå ind i forberedelse til den nye sæson. Så det bliver måske sådan lidt en, en, en fed sommeroplevelse, der, der forhåbentlig kan betyde også, at vi så en masse af mål, som dem, der ser programmet lige så øh, højdepunkterne fra Liverpool imod Arsenal i sidste sæson i kap hvor den jo gik hele vejen. Det blev fuldstændig vanvittigt. Ja, men, ja, ja. men jeg vil stadig sige, at, at, at Liverpool er min favorit til at genvinde Premier League, fordi og det er det, jeg tror, at både at, at, at det kan klubben og at det er klubklon nok til, det her med, at, og jeg tror, jeg har sagt det før, det her med at motivere holdet, så den nu hedder, nu skal vi vinde det for fansene, nu skal vi have, have mesterskabet igen, så vi kan fejre det med fansene, det vi ikke fik lov til første gang. Jeg tror faktisk, det kan være et, et ret godt brændstof. At de ikke fik lov til at have pusturen rundt i Liverpool og så videre. Det skal yes. de have den her gang. Så. Ja, og, og, og pokalløftet pokalhæftet foran fansene foran et fuld Anfield. Uh, det får de jo sandsynligvis lov til. Ja, for dem bliver skuffet hvis de ikke gør. Ja, ja, det <laughs> hvis sig. de bare strækker så Helt langt den i 21, ja, ja. ikke? Ja. Så det, det, det tror jeg, de kan bruge som brændstof. Det, det må vi se. Det er jo som jeg lige sagde lørdag med optag fra klokken 16 på seks. Eller også lige sige. Hmm? Community Shield, ja, det, det er jo ikke et, et, et, et legendarisk trofæ at vinde, men ja, der har altså været nogle ret vilde opgør i, ja. i, i sine år. Jeg husker et Manchester Derby, hvor, hvor United kommer op, var jo 2-0 vinder 3-2 over City. Liverpool City spiller i sidste sæson, og, og den går i straffe. Der mm -hmm. har været straffekonkurrence mellem City og Chelsea, og der har der altså været tænding på, og det, det håber jeg, at der også bliver på lørdag. Jeg regner der med det. Det, det håber vi. Lad os, lad os se, hvordan det når Vi hopper videre til det første store emne, som vi har planlagt i dag. Vi skal nemlig tale om netop de her engelske kopturneringer. Vi skal nemlig lige have lavet et form for kop tjek, har jeg bestemt mig for, at i de engelske pokalsurneringer, der er altså primært FA-koppen og, og carabag og Grauk, kan du lige prøve at skitsere først? carabag går jo i gang lige om lidt med, med første runde. Hvornår er det, der og hvad er det for nogle opgør, vi, vi har i vente der? Jamen, EFL-koppen, som jo så PT hedder carabag er, er som alt andet fodbold corona ramt også langt ind i den nye sæson. Og, og man har simpelthen valgt at lægge første runde ud på, normalt ligger den på et par dage, nu ligger den på et par weekender. Det vil sige, at vi får en lille håndfuld kampe spillet på lørdag, i, i den kommende weekend, og så ugen efter, mens der egentlig er, er, er masser af Nations League, der ligger øh, hovedparten af kampene så den weekend i den 1. I september. Det er jo simpelthen fordi, at, at, at, at det er jo ikke Premier League-klubberne endnu, der er med i turneringen, så er der ret mange landsholdsspillere, som de involverede klubber har skulle afgive i Nations League-weekenden. Så, øh, så der, der er rimelig godt med skrald på i carabao her de næste par weekender. Det, det er jo en pokalturnering, der er den mindste af de to, øh, kan vi roligt sige over. Hvor har den sådan sin berettelse for dig, Karabagkoppen, i det engelske system? Jeg synes, i og med, at det her med, at den ligger forholdsvis tidligt på sæsonen, jeg ved godt, at finalen først bliver spillet i 28. februar, hvis de, i, i den her sæson, men, men jeg synes, den, den, har, den har givet os faktisk nogle fede opgør, Øh, og der på en eller anden måde bliver det er også lidt mere løsslubbent øh, i, i de kampe der. Øh, jeg tror faktisk, at hvis, hvis man i gamle dage sagde, at FA-koppen lå øh, op på 100, og Karabau, øh, det hed den så ikke dengang, der hed den alt muligt milk andet. milk Capital One, og jeg ved ikke hvad. <laughs> den lå ned nede på, på 20, så vil jeg sige, at, at FA-koppen måske er faldet en lille bit smule i ansigelse, men så vil jeg sige, at, at Karabagokken er stedens mulige ansatte. Det er min fornemmelse. Jeg synes også, at holdene prioriterer den mere. Det er mulighed for et, et, et trofæ, og en mulighed for at få et trofæ ret tidligt. City har jo... Er har, har de fået det den sidste 3-4 gange, eller hvor meget mm -hmm. det er? Så, det, altså, det, det siger jo bare noget om, hvor vigtigt den er for, for, for holdene. Og det her med netop at få et trofæ så tidligt på sæsonen giver jo, kan give et boost... Øh, til, til det de efterfølgende. Så, så, så min klare øh, fornemmelse er, at de, især de store hold øh, sat sig mere på den her turnering, end det tidligere har gjort. Er du enig i det krab, at vi nogle gange måske undervurderer den lidt som, som værende en ret fed kopturné i Altså jeg, jeg synes jo egentlig, for mig, der blev den virkelig blæst til live igen i 2013. Ikke kun fordi Swansea gik ind og vandt. For jeg synes jo altid, at berettigelsen i, i, i FL-koppen, eller den gamle league har jo været, at det var en, en rimelig kort vej for mindre klubber til at vinde en titel. Det er det også, ja. Øh, og, og Swansea var et godt eksempel på det. De vinder jo nærmest alle titler vandt denne her med Michael som manager, men det, som jeg huskede den for, og som jeg egentlig synes har smittet godt af på, på, øh, på de senere år også, det, er, det var den folklore, som Bradford til længere med. Jeg mener, de var i den fjerde bedste række på det tidspunkt, kom i finalen. Det er jo en anden berettigelse, turneringen har, at, at, at fordi den tidligere Altså, hvis vi går nogle år tilbage, måske ikke bliver prioriteret, så er de store klubber, så kunne nogle af de små snige sig ind, og om ikke få en Wembley-oplevelse, en finale på Wembley. Bradford, de hæver altså lige, var det, var det knap 50.000 meter ned. Det var fedt. Og, og selvom de tabte 5-0, lavede en kæmpe fest. Og jeg tror, det er spe spektaklet, den kamp i hvert fald, Gav sådan en så meget, der kigger meget på tribunerne. Det sidder egentlig lige i mig nu. Der er mange, der kigger på Bradford og ting. Det kan da godt være, vi taber den, men der er så kort vej til Wembley, og vi ligger i den fjerde bedste række. Vi kan måske gøre det. Mm. Jeg var inde og se den kamp, det er Ganske rigtigt. Det her med fansene, som du siger, det var rigtig fedt at se Bradford-fansene. Jeg synes, var det Swanseys, de har også en ret, ret, ret skarp, sådan en hård kerne af fan, som larmer rigtig meget. Så var det, så var det Bradford, der på ligtene var, de, var de store venner den dag der. Også selvom de, de var store bagud, de ja, bagud ja, ja, synes, det var, jamen... ja. Netop, jo, det var som om, at jo mere de kom bagud, jo mere larmede de. Kan det kan det var lige som Alle reaktion, flaggede, ikke? de er ja. 5-0, og ja. så kørte der et panorama, og du har jo så set det med dine yes. egen øjne, hvor alle bare øh, flagede med deres Bradford flag. Øh, og, og, øh, og jeg synes, jeg er hovedberettigelsen, og har altid været det i den her turnering, ja, den har frembudt nogle overraskende venner finaleleltager. QPR vandt den som 3. divisionshold tilbage i 60'erne ret tidligt. De tre af de fire første vinder havde på det tidspunkt aldrig vundet et trofæ før, og, og med vinder som Oxford i 80'erne, Norwich, uh, Swindon har også vundet den, ikke? Uh, der, der er det som om at, at uh, berettigelsen her, det er at, nu vil jeg godt sige, at de har sat sig tungt på den igen, men, men det, har, det har været en mulighed for småhold til at komme på Wembley, måske vinde en titel og måske komme ud i Europa. Men det er jo også en turnering, som eksempelvis Jürgen Klopp har øh, altså været ude og, og, og kritiserer meget med alle de her kopkampe, der skulle spilles og nedprioritere fuldstændig. Rykker det ikke meget ved dens identitet på en eller anden måde, at, at en af de den største manager måske i ligaen bare går ind og, og havler den ned? Oh, jo, det, men det gør de jo også sådan med FA-koppen, ikke? Og, og det var jo også der, han, han spillede både mod Everton og mod Shrewsbury med, med, med altså forholdsvis mange reserver. Det oplever man til tider, men jeg, men, men jeg synes i sammenligning med FA-koppen, der synes jeg stadigvæk, at, at den har rykket sig lidt. Og jeg, jeg, jeg personligt bare kan, godt kan lide at se øh, de, her, de her kampe. Og der har været netop de her, de her holder. Jeg, jeg har egentlig i virkeligheden mange skæg minder fra den. Altså Arsenal, er det ikke, er det ikke Reading, de slår 7-5? Det, det var en helt vanvittig kamp. Det var en vanvittig kamp, og Burnley havde på et tidspunkt et rigtig, rigtig godt run i den der med Brian Jensen på mål. Og, øh, de der var også synes... en Chelsea Man United 4-5, tror jeg, den ja. endte en gang i... Altså, der, du har ret i... Man, netop fordi de store hold måske er sådan lidt i splid med sig selv om, hvor skal vi tage det, så, så får den altså bare gas nogle gange. Ikke? Yeah. Der var jo det Arsenal-redding kamp, det var jo den kamp, hvor Giroud og Kouklang, den gik jo i forlænget spiltid, yes. de så efter kampen går ud og kaster deres trøjer ud til fansene. De tror, kampen er slut, yeah. men indtil de finder at der faktisk skal spilles forlænget spiltid, og så ud til fansene og beder om at få dem tilbage igen. <laughs> det, de tror der var omkamp. Ja, de troede, der var omkamp, ja. Yeah. Men, det har man jo så lavet om, og yeah. det, der kan man jo sige, altså, øh, League-coppen har altid generede de store. De, de, de, man måtte faktisk selv om, som 1. divisionshold tilbage i 60'erne, om man vil være med og så sent som i 70-71 valgte Everton ikke at deltage. Derefter så skulle man så være med. Så, så, så det er ikke noget nyt, at den er omdiskuteret. Og, og når Jürgen Klopp går ud og siger sådan noget, skal man også huske på, at Jürgen Klopp kommer fra en nation, og det er jo sådan, de fleste nationer er, hvor der kun er én pokalturnering. Mm. Og, og den tyske pokalturnering er kæmpe stor men, men der er ikke rigtig nogen anden. Så, så jeg tror, han har bare grundlæggende svært at forstå, hvorfor der skal være to. Frankrig har så kørt med en også. Den er de lukket for nu. Ja, så de har kørt med en ligekop, som ja, er lukket. lukk ja. ja. Så, så, det, så det er lidt usædvanligt, men i et land, der er bundet sammen af traditioner, der skal man måske også gå ind med lidt mere ydmyghed, end jeg synes, Jørgen Klopp har gjort i forhold til pokalturneringerne og ikke tænke så meget på sin egen dagsorden. Og så, så, så har de jo lavet, undskyld Simon, mm. de har lavet en lille ændring i til den her sæson, med, at på grund af coronavirus og det forholdsvis tætte program, så spiller man kun én semifinal i år modsat men normalt har spillet man to. spiller hjemme ude. Yes. Ja. Og det har jo stået på længe. Ja, ja. Så har man givet lidt og scoret lidt der, og, og tidligere var der omkamp altid, og forlænget spilletid, og det er alt sammen forsvundet, og jeg tror også, det der er kommet for at blive i øvrigt. Hvorfor er der, hvorfor er der plads i England, Gregor, som du ser det, til, til både en FA Cup og en carabao Cup, når der ikke er det i så mange andre lande? Øh, jeg, jeg tror, at, jeg tror, at den, be, den betyder så meget for så mange mennesker, der ikke normalt kommer tæt på de store oplevelser, at, øh, at den vrede, som man sådan latent vrede, man føler udbefolkningen mod de store og de rige i Premier League-selskabet, at, at det er lidt en måde at, at holde den nede på, at man holder liv i denne her turnering, og at, øh, og at øh, Football League, som jo står for den her turnering, også får lidt godbidder til sine medlemmer, så det hele ikke bare af Premier League, og, og man danser efter deres fløjt hele tiden. Og så skal vi også huske på, Premier League startede i 92. Den her turnering er altså fra 1960, skal man ikke undervurdere i England, hvor meget det bliver selvforstærkende, at noget har altid har været der. Mm. Man den jo også en, skabte den også i en periode, hvor kampprogrammet ikke var lige så presset, som, som det er nu. Mm. Dengang, når man kom i Europa, så var det jo nok out nærmest det hele, og, og der kunne de allerbedste, der var der for det første færre hold, altså nationale hold, med mm. i, i de internationale turneringer, plus at man kunne risikere at blive slået ud efter første runde. Det er to kamp, og hvad skal man så bruge sin tid på? Ikke? Så kunne man godt, lige så godt indføre en ny hoved øh, hovedårsagen til, at det der blev foreslået oprindeligt, var faktisk, at man ville kompensere hold, der røg tidligt ud af FA-koppen, så de havde noget andet, og, og et andet hovedargument fra, fra initiativtagerne var, at den skulle kompensere for tabte entréindtægter, fordi man netop omlagde ligasystemet dengang, så der var færre klubber øh, i, i den øverste række, eller i, i, i ligasystemet per division, og man derfor havde færre kampe. Så den har altid været sådan lidt en, en blanding af en gene og en kompensationsordning til de etablerede. Og for mange af de store klubber, måske kan, kan virke som en gennemgang, så synes jeg da i hvert fald som, som, som, som fan af en af de store klubber, at det, er der, det har været allerfedest at se nogle af de unge talenter, mm, så man altid ja. glæder sig til at se, hvem er det, man, man, man holder øje med, hvem er på ungdomsholdene og sådan noget. Der får de lov til at, at komme ind og shine, og så kan man endelig se dem der. En det, er det, det er også tæ, det færreste, der går ind og tjekker øh, det, ens holds øh, ungdomskamp. Så det er netop mm. en rigtig god måde. Og så, at, at de, man kan måle dem lidt både man kan måle dem op mod nogle af de profiler som så også er med på, på sit eget hold og også mod nogle af de andre hold og se hvordan og de og hvordan de rammer, de ikke normalt for forlår spillet. Ja, lige netop. Ja. Fantastisk. Den ved vi at se uh, de, de kampe der kommer. Det er nogle af de helt små hold vi skal have aktion i første, men det er også dem du elsker allermest i Pragru. det er charmerende, fordi det, det, det betyder så meget for dem, ikke? Jeg kan henvise til nogle en jubelscene der nok fra FCK'en, hvor Chichester reducerer til 1-5 ud mod Tranmere og ud og kramme tilskuerne i jubel, <laughs> Det er sådan noget. Nu bliver der så ingen tilskuerkram, men uh, men de skal nok gå til den de små. Det er en kort vej til Wembley relativt. Ja, det bliver fedt at se. Nu skal vi tale om et hold der er også efter han er blevet en af de mindre klubber i de lavere rækker, men er stadig er en stor. Må jeg ikke lige hurtigt jo. sige noget der. Nu siger jeg de små klubber, vi skal lige have med det, er jo, det er jo ligaklubberne der deltager i i cupau mm, ja. også, der er ikke non hold Nej. med. Nej, så trods alt stadig klubber er en, en vis ja. Og en af dem, Sunderland og sådan nogen er med, men ikke de er helt små. Og for tredje gang prøver jeg nu at ligge over til at vi skal tale om charten. Nu skal det nemlig handle om uh, Charlton Athletic, der er uh, ved at blive opkøbt af en, uh, en dansker. For lyder det, det er ikke dig, der har penge på fremme? Han Kramur. hedder også Thomas. Han hedder nemlig Thomas. Han hedder Thomas Sandgård ja. og ikke uh, Kravngård. Det er tæt på. Uh, historien er, at, at uh, han er uh, angiveligt god for over 3 milliarder kroner. Skabt et uh, firma, der hedder Cinex for mange, mange år siden, der laver uh, uh, udstyr til medicinalindustrien. Og Han bor i uh, Colorado nu, og er ved at uh, uh, købe klubben for angiveligt 400 millioner kroner. Uh, og inden vi taler sådan mere om ham, prøv lige at sætte os lidt ind i, fordi Charlton, der er et underligt ejerforhold øh, der også, som det er. Hvordan, hvordan er det, det hænger sammen? Hvis du kan forklare ja, ja. det på, en, ja. på, en, <laughs> på forståelig Du forståelig måde, det, du så skal lige du lige hjælpe. <laughs> <Du skal Du laughs> hjælpe mig med en ting. Du Chalet. Ja. Du Chalet. Røde man, du chalet. Ja, den, den, den tidligere, tidligere er... belgiske ejer, ja. som var, har, har siddet der en del år og været voldsomt upopulær. En meget mærkelig mand, der egentlig ikke gik op i klubben. Og man kan jo spørge sig selv. Hvorfor, hvorfor ejede han den? Jeg tror ikke, han har vidst, hvad han kiggede ind til. Han har sikkert syntes, det var fedt at Det har man set før. I, ja, og i det, er det er bare ikke fedt at eje en fodboldklub, når man så ikke rigtig kan hjælpe den og gøre det godt for den. Øh, det skal dog med, at Charlton jo rykkede op i Championship øh, ved udgangssæsonen af øh, 19-19, og så spillede 19-20, inden de var meget uheldige at rykke ned igen. Men han solgte klubben øh, for et halvt års tid siden for et punkt. En enkelt pund. <laughs> en enkelt pund, så der kunne jeg godt have været med. Ja, ude, kunne du ude, faktisk ude, godt. I ejer 300. Jeg kunne ikke, men, men du kunne. <laughs> øh, og øh, øh, køberne der er så altså sidenhen, de er ikke længere interesseret i at eje klubben. Der er en gut i Manchester, der hedder Paul Elliott, som øh, meget gerne vil købe klubben, og selv mener, at det har han en aftale med dem om. Problemet er, at han er, han er en af de få, meget, meget få og alt for få, der ikke har bestået det, der hedder øh, ejertesten, som uh, The Football League kører, hvor du skal kunne et eller andet, og du skal komme med nogle penge for at få uh, lov at en klub. Du skal i virkeligheden kunne meget lidt. du skal egentlig ja. bare have nogle penge, men du behøver ja. egentlig ikke bruge dem på klubben. Nej. Du kan egentlig bare køre den i seng, ligesom Wigan er blevet gjort. <laughs> så, så, og så, og så, så Du er ret i, man skal virkelig være, være et fjols for at, øh, ikke at bestå den her ja. test. Men selvom han ikke har bestået testen, Paul Lille, så hæver der han jo, at han har ret til at købe klubben. Ja. Og at han faktisk vil sætte en, prøve at sætte en stopper for, at Thomas Sandgård Thomas ja. får lov til at købe. Han mener, at han på en eller anden måde ejer klubben. Ja, han mener, at der er et forhåndstilsavn om, at det, det har han lov til. Og det, som charleston tilhængere der har været så meget igennem, de nu sig over, og senest i lørdag, simpelthen besat øh, klubkontorerne i protest, øh, det er jo det her med, at... <laughs> Dels er der testen i sig selv, som vi vidste alle kan om, er en fase. men når du så har fejlet den, hvordan kan du så få lov til at dispute, eller gå ind rent juridisk og sige, jamen vi havde da en aftale om, at jeg skulle købe dem? Jamen prøv at høre, Marco, du, du har ikke det, der skal til for, at du må købe den. Ja og det er der, man står lige nu. Så det er ligesom ham, der har stået på en eller anden måde og sat et kæp i hjulet i forhold til at Thomas Sandgaard indtil videre har overtaget den. Han siger selv, at det er 99 procent sikkert og op at det sker? ugen, ja. Lige præcis. Ja, og det der skete jo med dem der, købte, dem, der købte klubben efter ham her, Belgien, det hedder East Street Investments, mm. de endte jo også med at blive uvenner med hinanden, inden ham her, Paul Elliott, kommer til, og, og der endte med, at den ene smed den anden ud, og jeg ved ikke hvad, så... Altså, det har været et stort råd i mange år nu øh, for Charlton, og det er så altså en klub, som har en, en ret heftig fanbase, som havde en rigtig god run i, i Premier League op gennem øh, 90'erne, start 0'erne, øh, og, og også fine traditioner med at have danskere på holdet. Stefan Andersen øh, var målmand der i en periode. Claus Jensen gjorde det rigtig, rigtig godt i Charlton. Mikkel Rygård har været ungdomsspiller. Ja. Allan Simonsen. Ja, det er siger, den gang de lå i den næstveste række, Erle. direkte fra Barcelona til Charlottenskifte ja. masse jo formentlig Det klassiske hvis Det sin ejer en en, en en en dårlig ejer der endte med at, at at forpure eller ødelægge det ophold han havde i i Charlene der. Det er da en fin historik for, mig. det har aldrig været større rod end lige nu. Og Thomas Sandgård jo så hvem er det egentlig han skal gå ja, det til? Det er det der problemet. Han sidder jo og siger, siger, han har jo egentlig ikke talt med ham her Udtalte han for et par uger siden, som han skulle købe den af. Fordi også, hvem skal man købe den A lige nu? Det er han ikke rigtig Så de to der er blevet uvenner også stadig har noget at sige, fordi det er, jo, det er jo dem, som Paul Elliot angiveligt har lavet en aftale med. Jamen, hvis han ringer og spørger den ene, så, så siger han, men det ved jeg ikke noget om, fordi jeg uventer mig med ham den anden. Altså, ja. det, det gør det heller ikke nemmere, at de to ikke snakker sammen. Og det, som fansene i gerne vil have, det er, at der bliver skabt et, et, et regelsæt og et ordentligt system, hvor at hele den her proces med og, og overtage en klub bliver et mere gennemsigtigt, og to, at der er øh, en, en ordentlig plan for det, for eksempel er et af deres forslag, er at når du køber en klub, jamen så kommer du med, nu siger jeg bare et beløb, to millioner pund, som, som man, man, man garanterer skal bruges på driften af klubben for de næste for eksempel 24 måneder. Det er et forslag, nu, nu to millioner pund var bare, var bare et eksempel, mm, mm. men at der, kom, der er en pose penge, øh, som, som er garanteret øh, hvad skal man sige, til driften af klubben, så den ikke inden for forholdsvis kort tid øh, går at Så det synes jeg var et rigtig godt forslag til, hvordan man kan sørge for, at de her ejere, som køber klubben, får meget få penge i det her tilfælde, faktisk også har lidt flere penge at smide i klubben også. Og ønsker at gøre det. Netop. Nu, nu, nu er det jo et, et totalt kaos over i Charlton for tiden med det her, men man har jo set helt vildt mange eksempler på udenlandske ejere, der køber en klub i England og, og driver det den ene eller den anden vej. Nu er det jo så spændende for os, fordi det er en dansker eller en dansker, der har boet rigtig mange år i USA, og faktisk også er nu. Men, men hvad er garantien for, at det bliver en succes for, for ham lige pludselig? Altså har, har du hørt noget i i hvor du tænker, at det her bliver bare bedre, end det tidligere har været? Eller er det bare endnu en, en udlænding, der vil købe en klub i England som et legetøj? Jeg tror, at Thomas Sandgaards held er, at succes er jo et relativt begreb. Og bare det at frelse Charlton fra det her råd, kan jo i sig selv være en succes. Det han nok skal være forsigtig med, og som udenlandske ejer, der jo tit køber klubber, specielt længere nede i rækkerne, sådan er, man kan sige, de keder sig, men måske af nostalgiske grunde. De kommer så ind, vi havde også et eksempel med Sunderland, da de fik nye ejere her i, i, i sæson, og har lidt for store løfter med, fordi mm. de tror, det er det tilhængerne vil høre, men det er det ikke i en klub som Charlton, og for den tages skyld heller ikke i Sunderland. Det, det man egentlig efterhånden bare har brug for at høre, når man er en klub, nede omkring 3. næstbedste engelske række, det er, at du vil os. Du vil os seriøst, og du vil øh, øh, hjælpe vores klub med at overleve, og ikke at være til grin. Og du vil ikke malke os. Mm. Og du vil ikke stille os falske forhåbninger i sigte, Så hvis Thomas Sand går ind og siger, stille og roligt, øh, nu stopper nedturen, jeg forstyrer på det, og så... Stille og roligt ser vi, om vi ikke kan komme op i championship igen, som umiddelbart er vores naturlige lege. Han skal ikke komme og sige, at vi skal i Premier League og Champions League. Det, det, det, de der fans, det er det, der, der udlægger det. Det, ja, det, det er for høje ambitioner på en eller måde. Man skal ja. have noget, man kan forholde sig til som fans. Og de rykkede jo ned i den her sæson, øh, blev næst sidst i... I, i, I championship, ikke? Og jo. var jo faktisk tæt på at overleve, hvis de bare havde øh, vundet deres sidste kamp. Nu kan jeg ikke lige huske præcis resultatet. Men ja, det var også noget med, da, da, da lige scorede i overtiden uden at mm. Brandford oh ja, Det var det, der og gjorde, det, der gjorde det. Inden, det, ja. det. Det er jo så det sidste halmstrå, der knækker det. Ja, det var sådan en helt anden historie også med Brentford, som vi, vi behandlede i sidste uge med Emiliano McCondes herinde. Øhm. Ja, det bliver spændende at se, hvordan han gør det. Vi optager det her mandag, skal vi huske at sige. Det kan jo være, at når det her bliver sendt, man sidder og lytter, eller, eller ser det, at han så har købt den. Ja, og umiddelbart, som så vidt jeg har forstået, ikke rigtig nogen fortid i fodbold, som du siger. Han har tjent sine penge på, på at sælge udstyr til medicinalindustrien. Så der bliver det jo også interessant, hvem... Kommer han til at ansætte som sin, ja. mand på gulvet, som sin mænd på gulvet, det er jo i virkeligheden det, jeg tror, der afgør om, om det der, det bliver en succes eller ej. Han skal vi... ikke gøre som Mark Eskli, jeg tror, han ved det hele selv. Nej, og hvad er også, jeg har jo prøvet at skrive til at få, få fat i ham og høre mig. Nej, ikke til Mark Astley, jeg går nok til, til Thomas Sandgård for høre han, han havde tid til at være med i dag, jeg har ikke kunnet få fat i ham desværre. Men, men også at se, hvad motivet er, om en eller anden ja. øh, en dansker i USA vil købe en klub i England, det er jo også spændende at se, hvad det er. Det ved vi ikke. Lad os øh, hoppe videre, de her, fordi at, øh, jeg har øh, lagt an til, at nu skal vi tale om lidt øh, transfers. Fordi vi er midt i en, øh, en transfertid i øh, de engelske systemer, hvor klubberne kan øh, handle, og øh, mens vi sidder og optager her mandag, der er det øh, i, hvad kan man sige, weekenden, har der været forlydende om øh, fra Mino Raiola, der er Paul Pogbas, agent at nu skal han blive i Manchester United. Han skal lidt til at tage et kontraktforlængelse, i stedet for at skulle, skulle et andet sted hen. Kian, du, du følger Manchester United meget. Hvad er din reaktion? Det er jeg lidt ked af. Jeg føler jo ikke, at, at, at Paul Pogba er det rigtige for Manchester United, og for det hold, jeg gerne vil se. Hvorfor ikke det? Jeg synes, rent spillemæssigt har han jo nærmest gennem hele hans periode, der ikke helt endnu fundet sin plads. Jeg vil sige, der har været momenter også, lange momenter, gode momenter af, af, af, af brilliance og, og flotte mål og gode assists og og, og øh, jeg synes egentlig, det, det, har ikke været en, det har slet ikke været en totalt fiasko, at, at Paul Pogba havde været i Manchester United. Men sådan som Manchester United ser ud nu med Bruno Fernandes som den offensive midtbanespiller, så har jeg svært ved at se, hvor han passer ind. Jeg har jo også været meget aktiv på Twitter, kan Manchester United-fansene sikkert skrive under på, mm. hvor jeg jo kritiserer det her med, at jeg, kalder, at jeg siger, at han spiller en 6'er position. Det gør han jo ikke. Han er jo lidt mere offensiv end Fred eller Matic, som jeg spiller falder, af Jeg ja. Især når de har bolden, men... Min, min anker har jo været, at når United ikke har bolden og skal stå defensivt, at så, han ikke, øh, så, så står han jo dernede ved siden af, af Fred eller Martis, og der har han ikke disciplineret nok, og så synes jeg, at han, han, han er for langsom. med bolden, holder for meget på den, og at gi, ikke giver det flow, som, som United har brug for, og især nogle gange kan være en hemsko for deres rigtig, rigtig fine kontraspiller også. Så derfor så er jeg, øh, føler jeg ikke, at det er det rigtige øh, for Manchester United at fortsætte med Paul Pogba. Jeg vil dog vurdere, øh, sige, at hvis planen er at sælge Pogba, så er det da klart, så giver det bedre mening at forlænge med ham nu, og dermed kunne få en højere pris for ham, inden han smutter på en free transfer til næste sæson. Eller sælge ham allerede den her sæson, sommer. Jeg skrev lidt med vores gode kollega Anders Bank i går på, på SMS omkring netop det her, og han er også glødende Manchester united tilhænger. Han, han, han, han synes, at det fortæller et eller andet signalværdi om Pogba's tro på projektet United og, og og hvad kan man sige, måske giver han nogle stjerner på skuldrene til, til Ole Gunnar Solskjaer. Nu er banken bare ikke til at sidde og uddybe sine pointer, så det er ikke sådan, at vi skal tage, øh, og kaste ham under bussen Nej, det, i forhold til et Det er helt galt. det er helt galt. <laughs> gal. men, men, men, men kan du følge det, det graver på en Det fortæller lidt om det projekt, som United har, eller, eller hvad ja. tænker du? Altså, jeg, jeg sad jo også lige til at sige, at det er jo nemt at sige nu, men, men signalværdi. Og jeg, jeg er jo egentlig lidt på Kians hold her i forhold til, hvad, hvad det er for noget, man gerne vil se United lave, mens men, for Manchester United er det dog også vigtigt bare lige nogen, der får og beholder dem, de gerne vil have. Fordi vi, vi er også enige om, der er jo ikke kæmpe tilfredshed med investeringsvilligheden fra ejerne, generelt fra Manchester Uniteds fanbase, i forhold til, hvad de mener, der skal til, for at løfte dem derop, hvor, hvor, hvor de skal være, op ved siden af Liverpool og Manchester City. Jeg ved ikke, om det her, det kan være en måde sådan at med manglende investeringer i, men altså, jeg vil også sige, jeg vil, jeg, jeg vil også sige, at han udstråler ikke det, som jeg vil se, hvis jeg har Manchester United tilhænger, hvad jeg gør. Jeg sidder og tænker, øh, som jeg også skrev med, med Anders Bang om, hvis man vinder den om, kan man måske også sige, hvad er alternativet for Paul Pogba oh ja. til at blive i United. har et år tilbage af sin kontrakt, ved jeg, men det er jo ikke sådan, at der står i en eller anden klub i verden og er klar til at skyde en 800 millioner af efter ham eller, eller hvad han nu skal koste. Så Det er også et spørgsmål om, om prisen er det nu med et år tilbage af kontrakten. Ved at vurdere, at prisen er måske en lille smule lavere, end den har været øh, mm. sidste år eller øh, året før. Det er, hvor der jo også var rygter om, at Paul Pogba mm. skulle enten til Juve eller til Real Madrid, eller sågar Manchester City var, var nævnt på et tidspunkt, hvor der var rygter om, at han var blevet tilbudt City City bagerom. Øhm, så, så jeg ved ikke, om prisen er så høj nu, og, og jeg kunne da godt se, at PSG måske kunne tænke, okay, vi var så tæt på at vinde Champions League. Er Paul Pogba. Måske lige det sidste, vi mangler, kunne vi lave en trio med Mbappé, Neymar og Paul Pogba. Øh, og, og, og kunne det være det, der kunne tage os det sidste stykke, hvis de kan blive enige om en pris øh, med, med PSG? Real Madrid. Hvad sker der med, med Luka Modric? 34 år. Øh, fortsætter han? Og, mm. og, og, og er fremtiden for Real Madrid på midtbanen, så Danny Ceballos, som kommer tilbage fra Arsenal, eller bliver han udlejet igen? Og, og hvad med Federico Valverde, som jo også har gjort det rigtig godt på midtbanen der? Toni Kroos, Stradvik. kun, mm. Kun siger, jeg er 30 år gammel, men kan han, kunne han passe ind der, og er prisen måske, fordi der kun er et år tilbage, mere øh, altså nemmere at, at, at, at, få, at få skudt igennem for, for et PSG eller Real Madrid? Øh, det, det kunne det godt være i den her situation, men når Raiola går ud og siger så øh, åbenlyst, at, at de gerne vil blive, øh, så, øh, så selvom han nogle gange <lød at> er en, er en barvian, øh, så, så tror jeg på det, men det, jeg ved ikke, om det er en, en, en, en vi får en, noget, en hvad det på skærmen her ikke hvor der står at at United ikke vil acceptere bud på på Paul Pogba den her sommer det har han sagt til uh, uh, Sky Sports uh, i Italien uh, de har at de har et vigtigt projekt og han er 100 involveret i det uh, og de er altså ikke vil vil altså acceptere nogle på Der skal på, nok budes mere end et pund. Ja, det skal man altså, Men er det ikke også bare fordi, øh, hvis jeg så kan være djævelsadvokant lidt igen, at Pogba har fundet sin hylde nu her, hvor, altså han har jo ikke gjort det vanvittigt godt i United, hvor at de så skal stå og, og, og sælge ham til et eller andet Altså ja, man kan ikke sammenligne situationen, men, men for United, hvor meget kan de bryste sig? af, uh, nu får vi forlænget med Paul Pogba, og vise det ud af et tessie, prøv at se en, en stor klub vi er, fordi... Han er jo ikke en spiller, hvor man tænker, han er bedre end, end klubben, ham her, som man for eksempel gør med Harry Kane i Tottenham. Tænker, han er deres absolut bedste Jamen, spiller. Det er hvis de og Bo... ikke kunne holde på ham. Jamen, ja, det er også rigtigt. Men, men for eksempel, lad det jo endnu være med, med i Arsene, hvis det, altså Der kan man jo sige, han er bedre end Arestall, og der vil det jo være virkelig stort for den klub at kunne forlænge med ham, eller når Tottenham kan holde på Harry Kane. Og sådan har jeg det bare ikke med Paul Pogba i United, ja, at klubben kan sige: Wow, prøv at se folkens, vi har holdt på ham her. Ja, der, jeg kan ja, forstå godt, hvad du mener, men jeg faktisk i, der er måske en lille signalværdi i det, også hvis der er. At, at de at, at, at nogle gange kan man jo godt bruge øh, øh, øh, det til at sige, at, se, at vi har fået overbevist Pogba om, øh, om vores projekt. Skulle du ikke også komme til United, hvis der for eksempel er nogle andre spillere? så som... tænker I, at der er nogle andre spillere af dem, som er lige så store som klubben, der tænker, at Pogberg er der, der, der vil jeg også gerne hen? Nej, altså, jeg ved ikke om... Jo, det tror jeg måske godt, der kunne være. Øh, det tror jeg måske godt, der kunne være, at der vil... Når nogen siger, ja, Paul Pogba, han er sgu en stor stjerne, han er en god spiller. Øh, jeg, jeg vil gerne være en del af et, et projekt med ham. Det tror jeg måske godt, der kunne være, ja. Det er i hvert fald et... Øh, ja, er også bare, at man kan jo vinkle på forskellige måder. Man kan jo vinkle dem som, at det, det er en stor skalp for Ole Gunnar og at overbevise ham om at blive. man kan også vente om at sige, jamen, er det fordi, han ikke har noget alternativ at finde ud af, at det her, jeg skal være på en eller anden måde. Der er, der er mange forskellige måder at tage den på. Uh, en anden ting, rivalerne fra, fra Chelsea, de har lige pludselig set uh, stærke ud, har allerede bekræftet Timo Werner og Hakim Sierke, oh, som vi sidder her oh, og optager. Oh, oh. Du sidder nemlig. Ja, det er ikke sjovt. De er, de, er, de er angiveligt tæt på at hente Kai Havertz, ja, og så det Ben Chielbid. Ja. Ja. De er enige om, de tilbage på transformarkedet, fornemmer jeg. Det har ja, Abramovic har <laughs> fundet en eller anden kilde til, til nogle penge igen nu. Han har nu. solgt en masse af aktier. Han havde investeret i en eller anden guld, øh, mine, okay. øh, firma. Så det, det fik han 3 milliarder Investeret, som i, han har fået det foræret uh, i forbindelse med oligarkiet til Hvad for i Hvad hvert fald nogle af Rusland? pengene, han har investeret, <laughs> okay. som så er blevet mere værd, eller i aktien, som er blevet mere værd. Ja, det er jo vildt, altså. Det, det havde jeg sgu ikke set komme, at Abramovic Ej. på den måde ville åbne et tegnedreng. Jeg troede, at det var ved at være slut for Chelsea. Også med storpolitikken og isolationen af russiske investeringsmidler i Storbritannien efter de har formåede giftattentater, eller et giftattentat i Salisbury. Og hele den konflikt, der har været mellem Storbritannien og russerne, hvor man nærmest jo altså, kylede Abramovic og lignende ud af England. Jeg tænkte, nu kan han da ikke drive den forretning mere. Og gider han drive en forretning, hvor han nærmest ikke kan være til stede på stadion? Hvis jeg var Chelsea-tællinger, ville jeg ved at være over the moon lige nu. Og så er det et stort nej -tank til deres ungdomsprojekt. Ja, det sidder jeg også og tænker, ja. har, de, har de ikke lært noget af den her sæson, hvor de netop har haft, hvor de ikke måtte hente nogen spillere, og de har fået Tomori, Mason Mount, Tammy Abraham, ja. øh, Billy Gilmore, nogle det af alle er de, de er her jo ikke mestre med. Chelsea ser sig selv som, de skal op og være mestre. Ja, og det har måske ja. den her sæson vist, at det er ikke lige, øh, at, at, at det, det kan du måske ikke blive med de her spillere, men, øh, men øh, man kan jo også sige, at måske hvis de her spillere lige fik et år eller to til, så kunne det jo godt være, at vi godt kunne blive mestre med vores ungdomsspillere her. Men det er jo et lille stempel på, at det måske ikke er gået så godt, som man vil have. Jeg vil sige, der er nogle af de spillere, end Mason Mount, synes jeg, faktisk har vist, at han hører til på det der niveau. Men måske andre end Tammy Abraham. Der kommer til Werner ind en sammen med det samme. Og i virkeligheden Kai Havertz kunne faktisk godt gå ind og tage Mason Mounts plads. Men sådan en Ruben Loftus-Cheek og Callum Hudson-Odoi, Vejen til spilletid, det er jo blevet længere for dem. Og jeg tror, og også, vi skal også leve med Chelsea, at, at noget af det, som, som de er blevet kritiseret for, og også, vel også selv i driften har tænkt, at det her det er ikke optimalt, det er, hvor utrolig mange spillere de har haft på udelån. Det er jo dusinvis af spillere, der har været i de lavere rækker. Og hvis det der er ens talenter, de bare render rundt år efter år efter år i så stort antal, så er det jo også fordi, at det system ikke fungerer ret godt. Hmm. De, øh, kan det ikke vise sig, jeg tror jeg, at, at være det perfekte øh, hvad kan man sige, mix mellem, at nu har de haft en sæson, hvor de har kørt kun talenter, og de har fundet ud af, hvem kan vi stole på her, og så ender de med at hente måske fem klassespillere i både Werner, Hakeem Sieg, Kai Havertz, Ben Chilwell og Thiago Silva, hvis det ender med, at de lander dem alle sammen. Er vi ikke derop hvor de kan blive udfordret til Liverpool og City omkring titlen? Jo. Det er jo enige i. Ja, det tror jeg godt. Det er også, jeg så det tror, ikke det, klassisk jeg... Chelsea, de laver de her ja, døk. Ja, altså, ja. Så, så vinder de et mesterskab, har så en mellemsæson, kommer op igen. Nu har de haft et længere dyk, men, men jeg vil da finde det naturligt, at de kommer derop igen. Og vi skal, altså, jeg tror sådan nogle gange, ryger vi sådan en fælde med, at vi mener, at det er også så fastfrosset i toppen af engelsk fodbold. Altså, for havde I spurgt mig for et eller andet år siden, så havde det, Liverpool finder aldrig en vej udenom City, hvis ikke de bliver mestre i 19. Jamen, så blev de det bare i 20, mm. Så sterilt og fastforset er det måske heller ikke. Jeg tror også, at Manchester United kan hænge på en del af vejen. Men, men det Chelsea gør nu, altså jeg, jeg vil ikke være overrasket, hvis de bliver mestret. Chelsea er, er verdensmestre til Kortsigtede, kortsigtede løsninger. Der lykkedes. Der lykkedes, ja, netop. Det er de, yeah, ja, yeah. de verdensmestre i. Så er de verdensmestre i langsigtede løsninger, der mislykkes. Yeah, for, for eksempel yeah. med det her med de unge spillere. Yeah, men det, men bare det, alle de det, træner, det de har... er, Ja, netop, men yeah. det er som om Chelsea, de er aldrig rigtig langt, super langt fra et mesterskab, fordi de pludselig, så kommer Conte, så vinder han, så kommer Mourinho ind, så vinder han i sin anden sæson i anden omgang. Så på den måde, så, så er de rigtig gode til at vende, noget, der ikke er gået så godt, til noget, der lige pludselig går rigtig godt. Og det tror jeg faktisk er i gang med nu. De er ikke favorit, og jeg tror ikke, de vinder mesterskabet. Jeg tror stadigvæk, og jeg holder fast, Liverpool vinder mesterskabet. Men lad os nu lige se, om de måske kan gå ind og tage anden pladsen fra Manchester City, som jo, hvis vi snakker transfer jo øh, har han sådan noget Bob Bob Arche og Ferrantore og ja, videre, ja. Er ikke lige frem nogen jeg tænker kommer og, kan kan, kan sådan rykke dem rygte for alvor. Det her det er også en kæmpe test af Frank Lampard, hvor, hvor meget tror de på ham og hvor meget kan han egentlig løfte for han har haft lidt en, en det er måske lidt at sige, men en gratis omgang ved at de kan gemme sig lidt bag med. Vi har ikke haft kunne hente nogle store spillere, og jeg har skulle spille med talenterne, og der overpræsterer han jo på en eller anden måde ved at spille med Champions League. Øh, kan de i hvert fald få historien, historien til at blive. Så hvis ikke lige de det begynder at spille med de her fem store indkøb, hvor meget tålmodighed er der så med ham? Ja, det, det er selvfølgelig en pointe du ja, har der. Ja. At det, er, at det sætter Lampard under pres i den grad. Mm. Så det skal han være opmærksom på. Han har bare så meget kredit i, i og omkring den klub der. Jeg, jeg tror, at han er mere populær end ejerne selv, hvis de køber det. Hvis han ikke kommer i Champions League for eksempel, så tror jeg, at de fjerne. Ej, ikke ja. efter den sæson, han har haft nu. Nu skal han jo bygge på. Ja. Men, men jeg tror godt, de havde tilgivet ham i år, hvis han ikke var kommet i Champions League. Skal vi lige tage en hurtig uh, top 4-spot? Uh, Hvad siger du? Hvad bliver den? Hvis du, uh... jeg, tænker, uh, jeg tænker Liverpool City Chelsea. I den række følge, men tæt og meget tættere, end det har været de sidste par år. Ja. Og så uh, Man United. Ja, jeg siger, det siger jeg i øvrigt også fuldstændig i det samme. Liverpool ja. City, Chelsea, United. Ja, men jeg vil gerne lægge hovedet på bloggen ja. i forhold til, at, at Chelsea har hentet så mange kvalitetsspillere, hvis det lykkes, og så hente Kai Havertz og Thiago Silva, som der faktisk også snakker om. Så kunne de godt tage andenpladsen. Liverpool nummer et. Manchester City nummer tre. Og Manchester United, United. nummer... Fire. Skal du have en tatuering, <laughs> hvis, ikke, hvis ikke det ender sådan, ligesom du har haft tatoveringer? Ja, på spil? men ja, jeg nu lover jeg ikke flere tatueringer. Hvordan var det? Der er ikke plads til flere. Hvordan er det endt med, ja, med ham i Jan, der ja, er noget med en Det endte jo med, at United jo ikke vandt noget trofæ den her sæson, som jeg rigtig nok havde forudset tilbage i, hvornår det nu var, januar og februar, at jeg havde korrespondance med Jan, og derfor endte det med, at jeg ikke fik en tatovering. Var du nervøs på For... noget tidspunkt? Nej, jeg var ikke nervøs, og det var jeg ikke, fordi der jo var nogle andre, der også ville få tatovering. Blandt andet var der en, der ville få tatoveret Kian har tatoveret Jan. <lød> ja, hvor <lød> er sin held. Det synes jeg er sjovt. Til dem, der ikke har fundet med det tidligere afsnit af Get In Show'et, og <lød> ja. på din Twitter, vi har talt om det, du skulle have tatoveret Jan på din hæl, hvis, yeah. hvis United havde vundet trofæet. Ja, det var fordi, der var en, der hed Jan på som Twitter, det, som sagde, at... Ja. At han troede, at de ville vinde. Sådan. Så fik vi også den med. Og jeg synes, vi bliver ved de sjove historier. Nu skal vi bare have dig lidt i spil, Thomas. Vi har nemlig bestemt os for at introducere et nyt lille segment, et lille tema her i Get In Talk Show, der hedder ugens rejsetip. Uh, hvis er, man nu skal ud og rejse. Hvis ja. man nu skal rejse, så og det, er jo, er jo mulighed, og det er jo en fantastisk ja. tid, vi lancerer det i, fordi rejsebranchen boomer, og ja. øh, ej, det, tanken i er jo, lufthavnen. Tanken er, at, at folk som I to har været rigtig mange gange i det engelske, og oh, har ja. mange forskellige oplevelser derovre fra. Aha. De former for oplevelser vil vi gerne give lidt videre, og med tiden også gerne høre lytterne og seernes oplevelser derude fra, og ligesom på en eller anden måde opbygge et, et lille community af rejsetips til England, baseret på nogle anekdoter. Og Gravgaard... Må, øh, må jeg prøve at gætte, hvor vi skal hen, Gravgaard? Ja. det synes jeg er en god idé. Jeg tror ikke, du kan. Nej. Er det i Carlisle? Nip. Er det Exeter? Nip. Er det Northampton? Nip. Hartlepool. Er det i Grimsby? Hardlypool. Skal du igennem hele League Lige. Ja. Jeg, jeg, nej, jeg, jeg holder fast i min fortælling. Vi kan godt gætte videre, men vi kan også bare bede om, om, om. at <laughs> fortælle okay. Hvor skal vi hen? Din, din rejsehistorie, som bunder ud ja, ja. i et, et form for tip, hva, hvad vil det være? Jeg vil understrege med det samme, at det her fandt sted før jeg blev ansat i Discovery. Vi er. Ah, omtryk, de var bange, det er vigtigt. Dem, der... okay. <laughs> det er vigtigt. Okay. Øhm, vi skal. Så tror, det 12 år tilbage, til Fleetwood. 2008, Fleetwood Town. Ja. som ligger op, må jeg sige, i det nordvestlige England, nord for Liverpool, nord for Blackpool, helt derop. Ja, lige præcis. Fleetwood, et, et forsømt sted, der var godt kørende, øh, mens kvoterne var ordentlige på fiskeri, øh, og, og så siden gik det ned ad bakke. Det var, det var og er et. et, et, et et svært sted at leve, dog har de Fisherman's friend fa fabrikker. det skal vi lige huske, mm. og ikke bare nødvendigvis for alkoholen, men også for de glimrende halspastiller, de laver. Anyways, jeg er dog på et tidspunkt, hvor jeg mener, de er non-league der. De har en meget, meget rig formand og ejer, Andrew Pilly, der stadigvæk er der. Og han var der også dengang. Han er egentlig fra Blackpool blevet rig på gasindustrien der, men, men, men kastede sin kærlighed på denne her lille klub lidt længere op af kysten. Og har egentlig været deres benefactor, kalder man det vist, og ført dem op øh, øh, i tredje række, mener jeg, de er nu. Ja, det er de også. Øhm... Joey Barton, som træner. Jeg var over i forbindelse med, at jeg skulle lave en reportage fra mit daværende arbejde om deres FA cup -kamp med mod Hartlepool, på. Øhm, og øh, det er jo egentlig, som det jo er, når man er parbar, en professionel omgang, hvor jeg blandt andet interviewer Andrew Pilli. Øh, under kampen øh, sidder jeg, jeg filmer jo selv derovre, jeg, jeg har ikke engang en fotograf med, men jeg sidder tæt på nogle gutter, som øh, bemærker min tøjmærker. Og i England, der falder man nemt i snak over tøjmærker, og ikke nødvendigvis klubtrøjer. Øh, og, og, øh, og det ender faktisk med, at øh, der kameraet er blevet slukket, så sidder jeg med dem og taler med dem en times tid, mens vi får øl inde i klubben. Men hvad har du på, siden de lige pludselig bemærker? Ja, det var nogle af, de har vel været Stone Island eller Aquascutum, sådan noget wannabe-hooligan-tøj. Og de har nok været Fleetwoods lille bitte firm, meget fredelige firm. Så øh, får du øl med dem og pakker sammen og tager tilbage på mit hotel i Blackpool. Det er lørdag, jeg er i Blackpool, som er en partycapital øh, faktisk også året rundt, for at i hvert fald arbejderklassen i England. Øh, men men jeg, jeg har et morgenfly hjem fra Manchester, øh, og øh, jeg går tidligt i seng. Så ringer telefonen. Så er det Andrew Pilly, formanden og ejeren i Fleetwood Town, der siger, at øh, han er i byen øh, med nogle venner, som åbenbart har siddet og drukket med mig efter kampen, og de synes, jeg var herligt selskab, om jeg ikke vil ud og mødes med dem det okay. vil jeg gerne. B vil jeg, gerne. Er jo, jeg er jo journalist, så jeg må ringe til min daværende chef og sige, øh, Thomas, som han også siddet, er det okay? Jeg tager ud og, og får nogle øl med nogle kilder efter. Han siger, du har lavet en til june, øh, og, og, og, og du har vel også redigeret det stort set færdigt. Ja, det har jeg, og det er smidt op. Godt, det må du gerne. Jeg synes jeg er stærkt, du ringer og spørger når man kender din kærlighed til øl og, og, og hyggeligt ja, men selskab. Jeg, jeg, jeg kan være prof, når, når, når det kræves. Jeg kommer så ud, og Andrew Pilli og de her gutter, jeg sidder med, de står på en pop hvor jeg så selvfølgelig ikke skal betale noget som helst. Men det tager så lidt en, en uvendelig drejning, da Andrew Pilli, som i øvrigt ikke drikker og er i bil, og som er far, øh, rimelig nybak far, fornemmer jeg, og, og hele tiden er meget med, med family man på, at øh, han vil bare gerne lige være med og sørge for at få en god oplevelse. Og den næste oplevelse, det er så en stripklub. <laughs> og jeg ved ikke, om okay. han ejer den, men det virker, som om han ejer den, og han bliver i hvert fald behandlet sådan. Og så spørger han simpelthen, hvad jeg vil sige, til at få en lapdance, ikke af ham, ja. men af øh, nogenlunde frit valg. Og jeg ved jo så godt, at i England, der kan man meget nemt blive opfattet som uhøflig. Så jeg ringer hjem til min kone og spørger, hvad, om det er okay. Jeg skal jo ikke røre ved nogen. Men jeg synes, det er lidt akavet at sige nej, når nu han gør så meget ud af det. Og jeg kan ikke huske, om det er helt rigtigt, Men jeg fornemmer, at hun griner lidt og siger, ja, byt Lidt ligesom min chef sagde med, om jeg måtte tage ud og drikke med den. Så jeg får simpelthen på Andrew Pellis regning, han beder mig i hvert fald ikke om at betale, en lapdance. <laughs> Og så tænker jeg jo bare, Fleetwood Blackpool, det er godt nok et herligt sted. Det er sted. Ejeren af en klub, han tager sådan imod en, bare ja. fordi man har fået nogle øl med hans venner. Oh, han definitivt. kørte hjem øh, lidt over 10 den aften, og, og så gik vi videre i byen, mig og hans venner, og, og fik nogle flere øl, og en herlig aften i blæk. Var det bare en dans, som jeg, som, jeg ja, har hørt, var... som jeg har hørt, det plejer at være? <laughs> det er mit livs eneste, første og eneste, og jeg vil ikke sige sidste. Sådan. Ej, hvor fremragende. Og du om du morgenflyet hjem dagen efter, tror Det gjorde alt. jeg, ja. Ja, Stærkt. Og hvordan kommer man til Fleetwood? Øh, jeg flyver vel til Manchester. Jeg flyver til Manchester og en leger en bil. Jeg elsker ja. at, at lege bil og køre rundt derovre. Det kunne ikke også, man kan tage derop, op. Ja, der Jeg er kun én Boddington tilbage i mit køleskab. Jeg må snart afsted igen. Det bliver vanvittigt. <laughs> Så hvad bunder det egentlig ud i, i det her tip? Er det lær ejeren i Fleetwood? Der, okay? Det er at Fleetwood... Fordi at der er en mand, der har været der så mange år, der har så meget at sige, og som åbenbart er en karakter, der gør så noget her, der er det et sted, hvor man faktisk kan komme ret tæt på toppen og blive behandlet ret godt af dem. Han er jo aktiv aktiv på Twitter, jeg anbefaler alle at følge ham. Han, han elsker virkelig den klub, og han elsker åbenbart også dem, der kommer og besøger dem. Og så har de, som ligesom jeg sagde, Jo Barton som træner. Det er jo en sjov lille. Det er godt match Det er jo det er også Han er en voldsom type. Ja. Tak for ugens rejstip. Det var frem om historie i den sidste lille ting, vi skal forbi, det er som altid, ordet er frit, hvor en af dagens paneldeltager kan vi godt kalde jer for lov til lige og lette hjertet, eller kom med en, eller anden, en holdning til noget, Kieran. Ja, jeg har en holdning. Du har en holdning til et eller andet, og det er spændt på, hvad det er. Ja, men nu holder vi den på noget fodboldrelateret. Vi snakker jo før om FA Cup og Liga så videre mm. og som til vinderne er jo sat ned fra 3,6 millioner pund til 1,8 millioner pund, i, netop fordi, at man jo må skære lidt ind til benet på grund af... I det, hvad for en ja. I FA Cup'en. I FA Cup'en. I FA, Cup. I FA Cup. den ned. Og jeg, jeg synes i virkeligheden, i og med, at alle de her replays I er blevet skråttet mm -hmm. øh, for at strømlignende øh, kampprogrammet, at øh, Premier øh, på den ene eller den anden måde skulle subsidiere nogle af deres indtægter i forbindelse med øh, fake og, og, og få skubbet dem længere ned i systemet. Der er rigtig, rigtig mange klubber længere ned, som er meget mere afhængige af for eksempel tilskuerindtægter, som jo, som jo nærmest ikke, ja, som har 0 kroner på den, på den konto. I, ja, vi ved ikke engang hvor lang tid er det oktober, er det til nytår, er det hele sæsonen. Og der kunne de måske godt have, have brug for en lille hjælp for de store klubber, som bedre kan undvære de penge, som de tjener på FA-koppen, som man på en eller anden måde kan lave et system. Æh, hvor at de, de mindre hold får, får lidt, flere, æh, lidt mere del af de penge, som bliver skabt. Altså tænker du her bare præmiepengene, eller generelt... Æh, de ja, det kan, være, det kan både være præmiepenge, fordi man får præ, øh, nogle præmiepenge, mm. eller hvor langt man kommer. Det kan, og her snakker jeg også om tv-pengene i forbindelse med, med FA koppen Og jeg snakker også om de tilskuerindtægter, der kunne være. For eksempel, hvis Manchester United nu møder Exeter på hjemmebane i en, i en, i en runde. At om enten Exeter kunne få et større andel af de indtægter eller faktisk om nogle af de penge kunne blive lagt i en pulje, og så blive fordelt på nogle af de mindre klubber. Det synes jeg vil kunne klæde Premier League-klubberne at gøre. Det er en sympatisk tanke af en sympatisk fyr, Kjern, Er du enig i, i det, Karver? Kan du følge, hvad han ja, siger? Ja, jeg, jeg vil faktisk gå et, et skridt videre og sige noget, som jeg aldrig har have troet at være sagt. Det var, at, at, at jeg har jo altid haft lidt... Jeg synes, det er ærgerligt, når de store klubber har trukket de små hjem, fordi de med, med 40.000 i ryggen og, og, og altid langt bedre spillere øh, næsten altid vinder de kampe. Det er meget sjældent, at de der giant opsætter på udebanen Men lige præcis nu, hvor der jo kun er udgifter forbundet med at trække, en hjemmekamp, altså en, en klub, som, lad os sige, York City trækker i fa Manchester United. Den, den lodtrækning får de ikke rigtig noget ud af, mm. fordi de kan ikke fylde deres stadion. Nej, de får nogle tv-penge på den. De, de får tv-penge, men øh, der tænker jeg, at man lige så godt kunne sige, at øh, også for at give spillerne en oplevelse fra de små klubber at sige, at den slags kamp spiller man på Premier League-stadionerne, så er, ligger driftsomkostningerne øh, hos, hos de stadionejere og ikke ude i de små klubber. Så jeg snakker om lige før, så er jo tilskuerindtægter. Mm. Det kan jo godt komme senere på, på året, mm. æh, hvor at lad os sige United kan. Jeg vil måske ikke fylde deres stadion, men så måske lå 50.000 ind, af, hvilke regler man laver. Og de antagningstegter kunne man jo så, kunne man så subsidiere. Vi har jo indføre det ja. kabarkomme her fra efteråret, ikke? Ja. fordi Premier League-holdet er jo først med fra januar i FA, og der håber vi da, at vi er tilbage på stadion. Således er en opfordring givet videre. Jeg tror ikke, de modtager ja, for, det modtager. Jeg tror, de lytter, de lytter med det, faktisk. Ja. Det har jeg tror du det? Ja, klar formodning om. Ja. Øhm, skal vi ikke bare sige, det var det, var det for ]igt. i dag? Vi skal ud og have en kop kaffe. Det bestemmer du. Jamen det bestemmer jeg så, at det var. Husk til jer, der lytter og ser med derhjemme, at vi har AGF imod FC Honka fra Finland på torsdag. Den blev du dig til at se. Ja, det, det gør, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror de ryger ud <laughs> igen. Og Dealer gode i to. <laughs> og så selvfølgelig er der også Community Shield. Og er der også Community Shield. På lørdag på sekseren fra kl. 16. Det er på sekseren og på Dplay, hvor man også kan se... jeg kan også se meget krimi på Dplay og rigtig, rigtig god krimi. Det kan man nemlig. Det er bare at Tak fordi I lyttede og så med derhjemme. I må have en rigtig god uge. Programmet blev præsenteret af d